Горішні полиці ніхто й не помітив. Та тільки-но вибрала день, дуже вдалий на її думку, як усі і похопилися. Чого ж ти не попросила? Магда ніяк не могла отямитися. Їй важко було повірити, що це зробила Алла, якій вона безмежно довіряла. З ним брехати не можна. З яблуком. А щось вигадати? Ти б відчула? А правду сказати? Мені було соромно. А чого ж потім не призналася, коли буча щинилася? Бо я ж не зробила того, що хотіла, не було вже з ким. Я мала дати братові його до рук, коли тверезий, щоб, щоб це було і його бажання». А він, скотина, знову налегався. Тож треба було чекати, аж поки перестане пити. Я мала довести свій задум до кінця, будь-що будь. А тоді б яблуко повернула, ви знайшли б і здивувалися. Вона зітхнула і закінчила. Не чекали від мене такої підступності. Ніхто не відповів, лише Галя запитала а чому воно на вікні стояло, за склом. Алла судомно втягла носом повітря, наче дитина, яка щойно гірко виплакалася. Ну, самі ж казали, його заряджати треба, як батарейку, а в нас тут сонце лише надвечір, коли хилиться за обрій. Ну, Алло, ти даєш, тільки й мовила Магда. Добре, що Галя в міліцію не позвонила. Добре, що ми не наробили галасу. Міліція? Мені це навіть на думку не спало. Галя витягла сумки яблуко і передала Магді. «А чого ви не проходите?» У дверях знову той чоловік уже в футболці і нібито потверзивши. «Ми вже йдемо», сказала Магда. «Я Магда». І подала руку. «Магда!» – вихопилася в нього. «Чув не раз. А я Борис, Ален брат. Луїза, Галя. Борис! Найс nice ту як кажуть наші друзі-американці. Реготнув він. «Ви бували в Америці?» «І не лише в Америці». Не без гордості промовив чоловік, пригладжуючи долонями волосся. «Послухайте, Борисе, що хочу спитати?» Луїза дістала з кишені ключі від машини. «Щось у мене з замком сталося. Ви на машинах розумієтеся?» Борис затримав на ній свій погляд. «Я автобуси збирав», – тверезим голосом сказав він. Накинув куртку і вийшов за Луїзою. А що в неї з тим замком? Наче все гаразд, здивувалася Магда, а тоді відразу й зрозуміла, забрала його геть, дає їй змогу поговорити з Аллою. Алла стояла розгублена, не знала, куди і очі та руки подіти. Зависла пауза. Тримай, Магда подала Аллі яблуко. Потім повернеш. Справді. Хотіла його лише на якийсь час узяти. «Віриш, Магдо?» – пробормотіла Алла. «Я маю тільки одне бажання». Магда зробила крок на зустріч, рвучко її обняла, Алла теж обхопила її руками. «То що?» – озвалася Магда, випустивши з обіймів Аллу. «Невже ми підемо? Навіть чаю не випивши!» Після чаю з шипшини, після тоненьких млинців, политих сметаною з цукром, роззімліні гості вийшли на двір, стояв уже темний вечір. – Слухай, Алло, – сказала Магда, беручися за ручку хвіртки. – Ти не забула, що ми варимо джем з лимоннику? Приходь раніше, якщо зможеш. Алла кивнула. – Париж! Готельчик на вулиці Мубеш, по-європейському компактний і чистенький, нагадував іграшкову вешку з кількох поверхів кубиків, поставлених один на один. У невеличкому вестибюлі все було поруч – сіка, реєстрація, сходи вгору, столики за рогом. Літня пані зі зморшкуватою шкірою на обличчі та руках із сивочорними дрібними кучериками, сіль з перцем називала таке волосся Ірина, по домашньому всміхнулася і подала ключ картку. Сніданок тут, мадам, показала в закуток вестибюлю на чотири столики. Від сьомої до пів на десяту, будь ласка. Додала іще крихітну листівку з годинами сніданку. Наші круасани найсмачніші в кварталі. Що це буде, коли весь готельчик одночасно спуститься до маленьких столиків по каву з круасанами. Галя подумала про це, а в голос лише подякувала. Вона не дуже впевнено говорила французькою, хоч вивчала її на курсах кілька років тому перед першою подорожжю до Парижа. На репучих кручених сходах з червоного дерева заледве могли б розминутися двоє людей, і кімнатка на другому поверсі видалася Галі маленькою-маленькою з непропорційно великим ліжком – Воно заповнювало собою майже весь простір, хоч коли подумати, то чого ще треба по-дорожньому короткої парижської ночі, крім душу та ліжка. Навіть телевізор під стелею в кутку був зайвий. Прочинила вікно, згадавши рекламний рядочок із сайту готелю «Вікна відчиняються».